Kapitel 19. Så fortalte Aka av Jezabel allt det Elia hadde gjort, og alt om hvordan han hadde drept alle profetene med sverde. Da sendte Jezabel et sendebud til Elia og sa, «Måtte gudene gjøre slik, og måtte de slik føje mer til, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør din sjel like en hver av deres sjeler.» Og han ble redd. Derfor brøt han opp og begav seg i vei for sin sjels skyld, og kom til Beersheba, som hører til juda. Så lot han tjeneren sin bli igjen der. Og selv gikk han en dagsreise in i Ødemarken, og langt om lenge kom han og satte sig under en jivelbusk. Og han begynte å be om at hans sjel måtte dø, og å si, «Det er nok. Ta nå min sjel bort, Jehova, for jeg er ikke bedre enn mine forfedre.» Til slut la han seg ned og sovnet under jivelbusken. Men se, nå rørte en engel ved ham. Så sa han til ham, «Reis deg, spis!» Da han så opp, se, da var det ved hodet hans en rund kake på noen glødende steiner og en krukke med vann. Og han begynte å spise og drikke, og deretter la han seg ned igjen. Senere kom Jehovas engel tilbake for annen gang, og rørte vi ham og sa, «Reis deg, spis, for reisen er for mye for deg!» Dermed reiste han seg og spiste og drakk, og han fortsatte å gå ved kraften av denne næringen i 40 dager og 40 netter helt til den sanne Guds fjell, Horeb. Der gikk han til slutt inn i en hule, så han kunne overnatte der. Og se, der kom Jehovas ord til ham, og det sa til ham, «Hva gjør du här Elia?» Til dette sa han, «Jeg har vært fullstendig nidkjær for Jehova, herstyrkenes Gud.» For Israels sønner har forlatt din pakt, dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverde, slik at bare jeg er igjen, og de begynner å søke etter min sjel for å ta den bort. Men det sa, gå ut, og du skal stille dig på fjellet framfor Jehova. Og se, Jehova gikk forbi, og en stor og sterk vind splinter ett fjell og knuste steile klipper framfor Jehova. Jehova var ikke i vind. O etter vinden kom det et jordskjelv. Jehova var ikke jordskjelvet. Og etter jordskjelvet kom det en ill. Jehova var ikke i illen. Og etter illen kom det en rolig, dempet røst. Og det skjedde da Elia hørte den, at han straks hyllet ansikte i embedsdrakten sin og gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Og se, det kom en røst til ham, og den sa til ham, Vad gjør du här Elia?»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 O Jehu, Nimshis sønnesønn, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, Shafats sønn fra Abel med Hola, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal skje at den som slipper unna Hazael sverd skal Jehu slå ihjel, og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisha slå ihjel. Og jeg har latt sju tusen bli tilbake i Israel, alle de knær som ikke har bøyd sig for bal, og hver munn som ikke har kysset ham. Da gikk han derfra og fant Elisha, Shafats sønn, mens han holdt på med å pløye med tolv spann foran sig og selv var han ved det tolte. Elia gikk så bort til ham og kastet embedsdrakten sin over ham. Da han oksene og løp etter Elia og sa, «Jeg ber deg, la meg kysse min far og min mor, så vil jeg følge dig. Da sa han til ham, «Gå, vent tilbake, for vad har jeg gjort med deg?» Dermed ventet han tilbake og fulgte om ikke lenger, og tok så et spann av oksene og offret dem, og med redskapene til oksene kokte han kjøttet av dem og ga det så til folket, og de tok til å spise. Deretter brøt han opp og begynte å følge Elia og tjene ham.